Tornem a ser els de Ràdio Palafrugell, tornem d'aquests consells publicitaris i ho fem un dilluns més amb la secció de sèries que ens porta en Narcís Smith, el nostre col·laborador. Bon dia, Narcís. Hola, molt bon dilluns. Doncs avui, què ens portes? Perquè avui no, no sé per on vas, no, no m'has explicat tres abans, per tant, que, que, que, de què parlarem avui? Mira, avui d'una sèrie de... Molt adrenalític, adrenalínica, carregada d'acció i violència i sobretot molt, molt divertida. Uh, ens hem esperat uns dies a parlar-ne. es titula Warrior uh -huh. i és prou prou recomanable. Uh, però fa qüestió, es va estrenar fa qüestió de mes i mig més o menys. Sí. Ara ja hi han uh, cinc, cinc o sis episodis de la primera temporada a HBO perquè això està a HBO.. Uh, i hem esperat uns dies per veure com anava desenvolupant-se, però sens dubte és una sèrie prou, prou interessant i prou, i, i prou divertida per, per, per tenir en compte d'aquestes totalment desinhibides de allò per poder passar l'estona, per mm -hmm. dir, no sé, tinc ganes de desconnectar de tot i passar una bona estona... I la primera temporada té 10 episodis, estem pràcticament a l'Equador, a, a la meitat, sí. però uh, sí que ha demostrat que, que és una sèrie, això, que té totes les característiques d'aquest tipus de, de, de sèries, no? Marcada molt per, uh, per un element visual molt, molt potent, molt carregada d'acció i de violència, destinada a un públic que, que li agrada aquest tipus de... De, de sèries televisives i sobretot perquè a, a darrere a, a la producció i a la creació doncs hi han dos noms prou importants, un, un és el productor que és Justin Lin que a, doncs a la gent que li agrada aquesta saga de, de l'acció i dels cotxes, com és Fas en Furios des de la tercera entrega els ha està darrere de, de les últimes propostes mm -hmm. i sobretot doncs, perquè a, el creador és Jonathan Trooper que té una sèrie que es diu Wanshee i que els que siguin fanàtics d'aquesta sèrie doncs, fins ara es trobaven orfes d'aquest tipus de, de, de propostes televisives i ara arriba un warrior i que és prou, prou interessant. Un warrior doncs, que bueno, és un... suposo que la lluita hi deu tenir un element molt important molt com important, has dit tu sí. eh... I, la, i les arts marcials, perquè ara és l'altre element que parlarem que és la figura de de Bruce Lee, mm -hmm. perquè el més curiós d'aquesta sèrie del, i una mica perquè s'ha fet reconeguda i se n'ha parlant és perquè després quasi de 40 o 50 anys és una mica el llegat de, de Bruce Lee, aquesta era una idea original d'ell sí. que, que va portar en una productora en el seu moment quan va començar a aparèixer en el món de, en, del cinema, que va arribar amb un impacte brutal oferint doncs el que era les arts marcials en, en, el, en el món del cinema. I, I al final no es va poder dur a terme. Ell tenia aquesta proposta, tenia una història per desenvolupar una pel·lícula o una sèrie televisiva i, i va ser molt curiós el que va succeir perquè... Els productors van, van veure bé l'idea però no la van dur a terme perquè era un element que acabava d'irrompre en, en el món de Hollywood i no, no, no sabien com, com acabar d'encaixar-ho però el que és curiós és que la, la Warner eh, s'ho va quedar Uh -huh. i no va desenvolupar amb ell perquè consideraven que ell tampoc parlava prou a l'anglès i que això seria certament dificultós però hi ha una sèrie mítica de la història de la televisió com és Kung Fu uh -huh. i, i una mica aquesta idea Warner se la va quedar van passar olímpicament d'ell i la van reconvertir en kung fu a més a més col·locant un personatge com David Carradine que, que era els d'americà però que no, no, no tenia massa a veure amb el que, amb el que volia desenvolupar Bruce Lee uh -huh. per tant una mica aquesta idea havia quedat molts i molts anys en el galàix i els seus creadors l'han reconvertit l'han modernitzat i ens, ens l'aporten amb, amb aquesta sèrie per tant una mica també és el llegat d'una persona tan icònica com és, com és Bruce Lee. Doncs tots els seguidors de, de, de Bruce Lee, doncs que és una sèrie que s'han d'apuntar. Explica'ns eh, una miqueta l'argument d'aquesta sèrie. Tenim, d'una banda, la lluita i, i les arts marcials, però per què lluiten i per què hi ha aquestes no, doncs, arts marcials? No, doncs és, és molt senzill. És explicar la història de, de finals de la, del segle XIX, quan tota una sèrie de, de gent vinguda d'Orient, diguéssim, uh -huh. per qüestions econòmiques i, i etc. doncs fan el trasllat fins als Estats Units, no?, aquesta irrupció d'immigració que arriba als Estats Units, i el que se centra la sèrie televisiva és en una colla, a, podríem dir, de, de, de mafiosos que, que dins d'un clan apareixen a, a San Francisco, Califòrnia, i que venen del món de la immigració i que uh -huh. es col·loquen allà i sobretot les lluites internes entre, entre gent per fer-se i clans per fer-se amb el poder de, del barri de, de Chinatown que en aquell moment doncs, van crear una mica eh, l'aparició la, de, de la immigració arribada des d'Orient de, i també eh, doncs, les figures aquestes de, de, la, de la màfia i, de, i del poder aquest a l'ombra que, que es va establir en el seu moment i que perfectament bé ho coneixia Bruce Lee perquè ell havia tractat amb aquest món i per això doncs, va, va tenir la idea de, de crear aquest guió d'aquesta història que al final no es va desenvolupar i que ara mm -hmm. doncs, finalment eh, la podem veure a la petita pantalla Llegeixo de fet que va ser fa 50 anys que va tenir aquesta idea Bruce Lee per tant, sí, sí, exactament, segle... quan, quan ell comença a tenir cert ressò i comença a ser un personatge prou conegut uh -huh. al món de Hollywood i quan esclata, perquè també hem de recordar que va, va ser un moment important quan, quan es fa famós als Estats Units però que tampoc va poder arribar a fer moltes i moltes pel·lícules no? Per tant, era aquell moment que començava a ser conegut començava a tenir algun paper important i, i tenia bons contactes amb les productores però que, com he comentat, no, no es va poder dur a terme mm -hmm. va quedar en un calaix o va quedar aquesta idea des del d'una altra manera amb la sèrie Kung Fu, però que ara doncs, els responsables d'aquesta sèrie han pensat que era un bon moment per recuperar-lo i per convertir ho en, en una sèrie televisiva. Uns doncs portem uh, uns 3 o 4 capítols, dius tu, des de principis del, del mes passat. Del mes passat, sí. um, fins uh, quants capítols tenim aquesta De moment hi ha temporada? aquesta primera temporada que són 10 capítols, però sembla que té prou acceptació i, i podria continuar en una propera temporada i està hasta la, la, la HBO ja mm -hmm. intentarà suposo cuidar ho i i poder una desenvolupant. I sobretot una mica això el que, el que comentava, no? hi, ha una, hi ha una sèrie com és Banshee, que el seu responsable és la, el mateix que The Warrior uh -huh. i podíem quedar tot orfes d'aquestes sèries així molt, molt carregades d'acció, violència, sexe i que són molt desinhibides tenen un to molt, molt proper molt, molt, molt interessant i des de... Des de la irrupció de Banshee, quan va finalitzar la seva cinquena temporada, doncs vam quedar sense aquest tipus de propostes i ara és, és, és bo que tornin. Uh, per la gent que no el conegui, Banshee és la típica sèrie que, que sempre tinguen un calaix i en aquells moments que estàs més depressiu, que les coses no van bé la feina, el Barça perd estrepitosament i elements aquests que, que t'esfonsen a la misèria, sí. poses un capítol i tornes a sorgir, però ràpid. Va bé per... T'esconnexava, sí, no? en realitat. Sí. <laughs> doncs eh, ja sabeu, eh, aquells que en definitiva, passeu per un mal moment heu tingut una mala setmana doncs eh, aquesta pot ser una bona sèrie hem parlat de l'argument de també quants capítols eh, tema protagonistes, tenim algú que, que o el protagonista d'aquesta sèrie és alguna persona coneguda tenim, que el protagonista és, a, és Andrew Koji i no és, no és massa conegut sí que ha participat en algunes pel·lícules i, el, i alguns petits papers uh -huh. però sí que suposo que a partir de la sèrie en, en seguirem parlant perquè el paper que protagonitza, li va com a nella el dit, funciona molt bé i, i sense dubte, és un, un actor a tenir en compte de, de cara al futur. I sobretot això que deia, a nivell d'imatges de, de i, i d'elements de, de, que, que, que es mouen visualment a la sèrie, que funcionen molt bé, penseu que si s'ha convertit en referència a, i en clau de la moda els, els protagonistes de i Blindles mm -hmm. a, a Anglaterra doncs ara aquests uh, protagonistes d'aquest clan de, de Warrior també crec que poden marcar, poden marcar molt, no? I, i és interessant veure'ls com, com funcionen i sobretot això també hi ha, hi ha un feedback molt important amb el, quan, quan la mires d'aquests personatges que són francament podríem dir dolents però que t'atrauen, no? Per aquests personatges i, i situacions que, que, que veus que estan fora de la llei que veus que, que, que podem dir això són els clàssics dolents però que, que, que acabes tenint un, una empatia important amb els protagonistes i, i això és curiós Molt bé, doncs Narcís gràcies per portar-nos aquesta proposta Jonathan Tropez doncs, és l'ideòleg el, sí. el, sí, el que ha portat a terme aquesta idea principal que va tenir Bruce Lee en el seu moment fa 50 anys i Justin Lin doncs, també com a, com a productor no sí, sí, dir, sí, sí. de doncs, Justin Lin seria molt uh, entretinguda i divertida dels doncs, adjectius que li van, com a nen al el dit doncs amb això acabaríem t'agraïm doncs, la, la teva presència avui aquí als nostres estudis i ens retrobem dilluns que ve una nova proposta això, fins la setmana vinent